لیهود والنصارا اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهد القوم الظالمین فدی آیت که اللہ تبارک و تعالی دا یهود ودنصارا ودن څنګه چې دا سبب د دې نمره کې په تفصیل سره تیر شو لی چې تاسو کافران یوه وو او نسواره خپل رازدار م جوړوي تاسو د نقصان حصه مې غواره په تاسو باندې نه کوي تاسو ته کب چړته موقع پیدا شوه تاسو ته بن نقصان ورسی نو د خپل راز معاملات ته دیوته حواله نه کوي په دې ځکه چې یو واقعي حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نہو تا حکم مکو چی دا سمرہ مالون را دي او سمرہ تری دی یعنی مدات و اخراجات چې سمرہ دی دا ټول را کو یو فائل کې ماته برابر کچی ماں تا پتو لگی اگر پورا سمری تی غفتی و نو تیار کو پیش کو چی دا دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نہو دا ش ډیر په کو او دغه کاتب د حضرت ابو موسی اشعری چ په کم کاتب دا کار کړو دا او نصرانی عیسایو نو دا شی د فایل ډیر مزیدار تیار کړو او پیشې کو حضرت عمر رضی الله تعالی نو ډیر زیات خوشاله شو او فرمایل ان هاذا لحفیظ دا سره ډیر زیات حفاظت كون کې ډېر ډېر بهتري نه حساب ساتون کې نه راغته فورم وی وی هل انت تقاريء لنا كتابا في المسجد جاء من الشام يرتل ازوي جمعه ته زو مرکز ټونکي جمعه ته چې شام نه یو کتاب یو خطر غلې ر چې تاغ زمنده فارغول ولي نو ابو موسی اشعری رضی الله تعالی وروتوي انه لا يستطيع ویدې او جمعه ته نشې ټلې له جمعه ته عمر رضی الله تعالی عنہ په هو وی ویل جنب دسه چې مازه جمعه ته نشې ټلې هغه بل څه هغه وی لا بل نصرانیون دا نصرانی د ذکر نشې ټلې حضرت ابو موسی رضی الله تعالی او فرمای فنتحرنی ذې د صح ورټلما اته تمر رضی الله تعالی هو ډېر لما ورټلما وزرب فخزي زمادل ورول لا سره واټو په غصبني ووه او بیا راتوي ثم قال اخرجوه فورن حکم کو فورن وباسي د او دا آیت راته ولوستو دا چې کوم دا آیت دی یا ايها الذين امنوا لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ترجمة آيات اي مومنانو منسي يهود ونصارى زوستان بعضهم أولياء بعض دا دا یوبل دوستان دی ومی تولهم منکم آغا چاچی دوستی وکڑا دا دیو سرا منکم ستاسو نا فا انهو منهم دادا آغوی سڑے دے ستاسو نا دے چاچی دا یهودی سرا دوستی وکڑا سوکے چه باع اعتماد دا دوست جوړ شو نو دا گره مومنانو آور ستاسو نا دے دادا آغوی دے نو دا دا ایمان پا داو دو کم شیچرتا بعضوهم اولیاء و وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ يَقِنَ اللَّه دیس ظالم قوم تهدايه نکي ظالم سوک دے چې د کافرانو سره د يهودو او نصارا سره دوستي کوي فَتَرَى الَّذِينَ نَطَبَّقُوا قَسَارًا تَفِيْءُ قُلُوبُهُمْ کی مَرَضٌ چې پرډونو کې مرض دی یو سارعون فېهم د دوپه د ژوستې کې بډېر کوي دیر سره ګرمي بخایي د يهودو سره دي دوستي وشي د نصارا سره دي دوستي وشي مونږ ټوله یو یو هیڅ फरक دشته کمپرومایز پکړ دے مفاهمت پکړ دے اعتدال پسندي پکړ ده الله فرمایته به ورته ګوري ډیر تور دوبه دوب شروع کړي ډیر منډه ترړي او دا ولې يقولون واي نخشا مُنْغَیَرِ یِگو ک دُستې مُنَکړه ان تُصِيبَنَ دَائِرَة جې د زماني گردش به مون ته ورسیږي د ټول عالمي نظام او عالمي قوت او اتحادې او افواج دا په یو طرف روان دي وې مون به د خطود لاندې بالکل مېدمېد شو نخشَ ان تُصِيبَنَ دَائِرَة وعسأل الله ان نو قریب د چا الله ای لې بعید د چا الله فتح راولی او امر من هندي یا د خپل طرف نه یو بل حکم چې په دوبانې جززیخت قم شي جز ناف شي په یح نوغ خلک به او ګر چا چې دوستی کړي ده انا ما پاغ سې اصررو في ان پوسههم چې پرټ کړیو په خپل رنو کېناديين خپې ما نهبي فو الذي نوای بهغ کسان عامو چې معې را وړی دی اولا الذينه داره کسان دي. اقسمو بالله چی دیو قسمون خورل پالابن جهد ایمانهم کلت قسمون انهم لمعکم چی دیو استاسو سردی حبتوت اعمالهم دادیو عملون الزائشو فأصبحو خاسرین دیو اگرز دلتاوانیان یا ایوها الذین آمنوا اے مومنانو ما یرتد منکم اغسو چوا پس ش استاسو عن دینهی دقبل دیننا فسوف یأت اللہ بقومن نو زرد چې الله به یو دغه قوم راولي یو حبهم چې الله به د رسوله محبت کوي او یو او جو به د الله سره محبت کوي یعنی الله تکم خلق خوخه دا دا دي داغه صفات دی صفات المؤمنین هغه خلک چې د الله خوخه دي ذکر الله فرمای دی بل رکم او بل قوم نو د خپل مرزه مطابق براولی داغه صفات بسي نو دا د الله د بندگان صفات دی د الله سره باغوی من ساتی و اللہ سره سر من ساتی ازلتن علی المؤمنین نرمی که انکی بی پا مومنانو عزتن علی الكافرین سختی که انکی بی پا کافرانو پا مومنانو بنرمی او پا کافرانو با سختی ہو هلقی یاران تو بری شم کی تر نرم رزم حق باطلہ تو فولاد ہے مومن ددل ټوله سختی دا به د کوپر د فار استعمال ییږي او ټوله نرمی او خخوی دا به د مؤمنانو د فار استعمال ییږي یجاهدون فی سبیل الله بالصفت داره یوب جہاد کی د الله په لار کې ولاه خافون لو مثلا او د یو به لريږي د ملامتیا یا د ملامت, ملامت کوونکنا ذالک فضل الله دا, دا الله فضل دی یؤتیه من یشا ورقی یا بچاتو چې خوښي ولله واسع عليم او الله وسيع فضل والده علم والده انما وليكم الله يقینا استاس دوست الله دې او رسوله داغه رسول دې والذين امنوا اوغه خلک چې مؤمنان دي او هغه کسان دي مؤمنان کما براينه مؤمنان نه الذين يقيمون الصلاه اغه مؤمنان دي چې منځونه په با پاپا باندې سره کوي وي اتو او زکات نه ورکی وهم او نداد اللہ جماعت دے فإن حزب اللہ هم مراېون او دوبرو کو کوون کېینی دووب حاج زی کوون کې تکه بربه په کنیيدو کونو خوشو خوزود وما توله الله او رسله هو چا چې دوستیو کړ د الله سره او د رسول سره او د ممنناو سره نو دا د الله جمعحت دی ف نه حزبال او حب او جمعحت دا الله بغاليبي یا یوه الذي نه آمنو مومنانو لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا من يستاسوا غکسان چې نیولې د استاسو دین ټوکې استاسو دین نه ټوکې جوړې کړی دي ولعبوا لوبی من الذين دا أغي كسانون يعني أغي كسان أوتو الكتاب جي كتابو تورقل شوير من قبلكم استاسنا مخي والكفار و كافران من سيد جوسر أولياء الدوستان واتقوا الله ودى الله نعوية إن كنتم مؤمنين كتاس مؤمناني وإذا ناديتم إلى الصلاة وقالا جتاسو آوازو كيدا پارا دمانزر يعني آزان وشي تخزوها دووني ساقير لنا پا طوقباني والعبان وپا لوباني اغير طوقي و لوب جوريكي ذلکا بانهم قوم لا يعقلون دا په دیو جدادې سه قوم د چاقل نه لري قل دیو ته وایه یا اهل الكتاب ای کتاب والو هل تنقمون منا ایتاس وین انتقام اقله نتاس وین انتقام زموننا یا د سحي انتقام اخلي تاسو زمونه زمون سره تاسو سيز دي الا مجردخه خبره ده ان امننا بالله تمي ایمان را په الله باندې او پاغس باندې چې نازل شوي دي مون ته پاغس وچ نازل شوي د دین مخ کې وان ان اكثركم فاسقون او تاسو اکثریت فاسقان دي قل ورته وي هل انبئكم بشر من ذلك آیا زه خبر نکم د دین په ډیر بد شیبه ني یعنی ذین نفر دیر بد عذاب بنے مسوبه عند الله مسوبه من اجر الله پر زیبنے من اغسوک دلعنه الله چې الله پاغه بد لعنت کړی وغضب علیه وغضب پاغه کړی وجعل منهم القرده والخنازیر او غرزولی داغي نف شادوگان او خنزیران و عبدت طاغوت او اغسوک چې عبادتې کړی د توغوت و واغوط عبدت وغسوك جه عبادتی کردت واغوت أولئك شر مكانا داخل دير بد درجه والا دي بد مرتبه والا واضلو دير خويدون کی گمراه دونك عن سواع السبيل دستید لارنا وإذا جاؤوكم وکر جدو تاسو تراشده يهودين قالوا نواي آمن نمونگی مان راوره دي وقد دخلوا بالکفره أو پتحقیق سر ديو رانا نوتیو دا کفر سر وهم قد خرجوا به. او وتیدین د کوپر سره والله اعلم بما كانوا یکتمون والله ویږي باغاسو باندې دی پټی وترا کثیر منهم وګوري بت ډیر د ډیرو تد دیو نه یوساریون فی الاسم چې دیوب جلتی کې په ګناکه نه په دروغ او کې ولعذوان او په ظلم کې اقل موسوه په قړو د دو حرامو لره په دیې بتیزیکيله ب سکان عملون دیې بد د غچ چې دو کوي لو لا ينها هممر رببان یونهولې نه نه کول دو لره د دوولهماو عن قولي م د دوونه درروغو لره اقله موسوحه او قړو د حراونهله ب استماکانو يثنعون دیلهماو د په قهو ایر بدکار نلیجی دیو کول وقالت الیهود ویهودیان و بیویل یدو اللہ مغلول دا اللہ لاسون ترلیشوی دی غلت ایدیهم ترلیشوی دی دیو لاسون و لا ندکل شوی دی پا دیو بانی بیما قالو پس مبدا ویناد بل یداه مبسوط وطان بلکی لاسون الله اللہ کولاو دی دا لاسون نموراد سنگ چی داغد شان سرخائی ینفقو يشاء خارج کې چې څنګه خوخه شي ول یزیدا نه او ضرور زیاتې کثیر منهم بیر لرز دیونا ما حس انزل الایک جنازل شو دی تاس تا من ستا استاد رب د طرف نه سوال زیاتې طغیان او کفر سرکشي او انکار او دا زکه سرکشي او انکار ولړې چې دیو مخک منکاریا نو و نور وسش نازل شي س آیت او سصورت نازل شي دا غیر انکار وکي نو سرکشي نور مزيات شي والقينا بينهم العداوه والبغضاء او غرزوله وبډکا وکړ دمو د دیو په میز کې دشمني او بغض تر قیامت د ورځې پوري کلم اوقدو نار هر کله چې دیو بلکی ور للحرب د فار د جنگ اسفاه الله والله مړ کې غیلرا و يسعود في الارض فساد نو دیو کو شوش کې د فساد والله لا يحب المفسدين ولو ان اهل الكتاب كثرتويدا اهل كتاب امنو دي ایمان راورد وسنگه دي پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم واتقوا زالند کوپد نسات الله وكفر نحنهم نخا مخا بل ركدو من ددون ددو گناهو نخا مخا د نکڑی بو مون دا جنات النعیم او جنتونو چر نعمتونو ډک دي ولو انهم اقاموا التوراۃ او کچر د دیو په تورات باندې عمل کړه وي قائم کړه وي ان عمل یې فکر کړه ولین په انجیل باندې و ما انزل الیهم او چ نازل کې شوې دیو ته میربهم د طرفه د رب د دیونا لا اکلوا من فوقهم نخامه خابدوا خړلو من فوقهم د پاسه د دیونا و من تحت او لاندې د خپو د دیونا ینه مطلب داده چې د دا پاس په الله بارانو نور اولیوه پا دیوبانده دی. او چې باران نبه الله اولیوه نواغد زان لپایده و ده لانده نبه هم خوڑلیوه پاسلو نبه زرغون شوی و میوی بوی او هر سبه الله د پاس و لانده دوارنو نور کرده و من هم امتم مقتصده پا دیو کیو جماعت دے مقتصدہ جا غم یا نرو دے نی پسیدہ لاردے و کسیروں منہ موڑیر دے من دیو ناغری دی سا اما یعملون دیر بدد دیاغس جدیوی کی یا ایو والرسول اے پیغمبر بل غرس وما آغس انزل ایلیک جتات نازی لیگینر طول آغس می رب بکستاد تربد تربنا رب و این لم تفعلو کتادا کارو و نکو فما بلغت رسالتا نو تا د پیغمبري فما بلغت رسالته دا غیر رسالت دیونر سوینه د پیغمبري حق ادا نکوه والله يعصمك من الناس او الله بچکی تا د شروت خلقونه ان الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا اهل الكتاب ورتو اي اهل كتاب لستم على شيء نيتس پهیسلار باندې حتى سقيم متوراث والانجيل تردی چ قائم کې تورات, و وما تورات و او انجیل وباء انزل الایکم من ربکم خو یوازې تورات او انجیل نه او هغه چې تاسو ته نازل کړی شي ستاسو د رب د طرف نه یعنی په دې قرانم ایمان راوړی نو ال کار کیږي ال دین ترازی ولا یزيدن كثيرا منهم او ضرور زیاته ډیرو لاره د دیو نه ما هغه انزل الایکا چې نازل کړی شوی دتاه ته من ربک استادت رب د طرف دغ یا نهوهکوپ را سره کشیو کوپر فلا سا سرنو تم مخه په کېږ افسوس م کووعقوممل کافرین په قوم کافر ان الذي نه آمو ی منه خلک چې ماند را وړه دی وال الذي نهاددو او هغه خلک چې یو دیان جوړ شويدي وصابونه او ساب ایندي دا سبي مخکې فیر شوي د دا ی او پیر قووه چې د مجوس یو ف قوه دو بهوي چې زه لسلام په غبرو شيخ علی سلام پیغمبر او داغه نه پس بل پیغمبر ته حاجت نشته دي وي مون یله دستور و عبادت وکاو او ی مون خپل دین بل را دستور په ذریعہ د الله نزدکو پیغمبر ته حاجت نشته دي بیا دا په اله کتابو کې زم شو دا پر قبی او رکشوا خداسابی ما نخپل بې دین خپل دینې پرېخی والنصاره او نصاردي من آم نبي بالله اغ چا چې ما راړو د دوهپ اللاپ ف وررو استبان ن عملی و ک نبوي سيره په دوبانې او نب دو غمجن ل د اخزنا مساقبې اسرائله یقن غستې ومونږ کلکه عدده به د اسرائيل نورسناعلهم او لګليمونږ دوته رسولاً دییر پې غمبران كل ماجا او هم رسول نههررکه چې برغې دوته پ غمبر د دو د جنسنه. بمالله تهوهان په هم پهغ سبې چې نه به خوښ د دو نفسو نه به غښو فریيقکس ذب د یوي ډلی دو تذب کو د درغجن اوګنله و فریق یفتونونه بلله ډله د پ غمبررانو ووجه حب الله تکو نفیت او د دوو ګمان دا, دا چې هڅ خرابه به نه راي پهدي برې پهمووهسممون نو دو وړاند د شو کاره شو دادو د نه متاببه تاب, تاب الله عليهم. بیا چې دو کله تو ب استلهله د دو تو بقه ول کړړ سمهمو وسم خداغې نپدو بیار کاره وړه اړه دو کار نه شو کهیررو منون ډیر د دوونه والله هو بسون بما عملون او والله لتونک دپغ س ب کول دوو کوول ددي به دله لووررکې دو چې سقي. دعمود الله خبر دے لقد كفر الذين قالوا يقينا كفر کړه دا غ کسان چې ویلي دي ان الله هو المسيه ابن مریم چې الله هم دغه مسیح ابن مریم دی او قال المسيه مسیح فقبل ویلو ای اسرائیل اعبدوا الله عبادتو کډ الله ربي و ربکم جو زمارد استاذ و رب دی انه یقینا شاندار ما یشرک بالله یغ شېرکو کده الله سره فقد حرم الله عليه الجنه نو حرام کړه د من فاغبانی اللہ جنت و مأواه النار او ٹکانر ده اور ده و ما لیز من انصار او نشتر ده ظالمان ده پارا حصوک لقد کفر الذین قالو یقینا کفر کرده ده امی کسانو چی ویلیو ان الله سالس سالسا چا اللہ درهم ده در درون ده یعنی ویچی یو خو عیسا ده یو روح القدس ده او بل الله ده یا عیسا لسلام ده بل مریم ده بل الله ده و ما من الہن او نشته حال دایره کړیستره بل معبود الا اله واحد ما قد يوم معبود ده وان لم ينتهو کترت دیو من نشو عما يقولون دا اغص نجدي وایل تسلیص دا کې دایما سن الذين كفروا منهم نو ضرور برسيږي دوتہ هغه کسان ته چې کو پرې کړل د مينهم دديونه عذاب اليم دردناک عذاب افلا يتوبون ا يريدوب نو باسم الله الله ويستغفرونه دوبخنه نغوار دغه نه والله غفور الرحیم مال مسیح ابن مریم الا رسول ند مسیح ابن مریم مگر پیغمبر دی قد خلص من قبل الرسل دغه موږ ډیر پیغمبران تیر شويدي و امه او د د مور رشتنی وه د الله ولی یوه کا نه یاکلاې توام د دوواړو به ډوړی خوړه تیځ کې الللهتهبارکو تاله تا د تا تا دو عقل ته چې لج ورکي چې تاسوګوری نه تاسو د څخی وه چې دا الله د اه دی نو دا څنګه اه دی چې دا انسان د بشر دی یخنی کېږي ګمی کېږي کورو ته په کار دی دوو ډوړی حاجت دی۔ دا مورم د قشان انسان د بندده ډوړې جامعه حاجت لري یخني ګرمي د شپې د ورځې د لري ټوله سرات په دیوبہ نشته دي اغه ټوله تقاضی لري اغه ټوله حاجتونه لري چې کوم د انسانانو دي دی دیو دوانا انده یو ولیه دغدا دوانا ډوړې خوري یا اکولان الطعام نو څوک چې ډوړې خوري خو حاجتمند وږي کیږي کنه کی نو الٰه دسی چاغوږي کیږي تاسو عقل کار نکی انظروا غور كيف نبيذ لهم الايات سران کی بیانونه گدیتا آیاتو ثم انظر بيغور ان لا يفكون كم طرف ته دی وڑول کیږي قلو ورتوایا تعبدون من دون الله ايتاس بندگی کوي سیوا د الله نماز هغه صلی لا يملك لكم چي مالک نه د استاس د ضرر د ضرر ولا نفي او الله هم د سمید سوریدون کلي و عليم دي ورتوایا اهلك کتاب لا تغلو في دينكم غلو کوي پخپل دين کې نه حد نه ماوړي په دين کې نه حق غلول غير الحق انه حق غلو مكووي ده حد نه تجاوز مكووي ولاتت تبيع اهواء قوم او تعبداري مكووي د خواهشاتو دغه قوم کب زلوا چاغوي گمراه شوي دي من قبل لدين مخ کې پخپل غلو کوي او ضلوا كثيرن او ډېر گمراه کړيدي او زلوا عن سواء السبيل او اوړي دلي دي د سدي لار نه یعنی د لارې د دې آخري لعن الذين كفروا من بني اسرائيل لعنت كل شوب بني اسرائيل بنفاق كثار مرچ کو پر کړو د بني اسرائيل دعلى لسانی داوود او جبد داوود عليه السلام او عيسى ابن مريم او عيسى عليه السلام دي دوانو ینه په جبد السلام او انجیل جبد عيسى عليه زبور جبد داود علی سلام دا و انجیل جبد عیسی علی سلام دا پدی دوارو کتابونو کې پا, کی پا لعنت شویو اندو داتون که الفاز او جبه استعمالی دا دا پیغمبر دیو جناغی تا نسبت دی. ذالکا دا, دا لعنت بما عصو پدیو جدو نا فرمانی کرو وکانو یعتدون او دیو دا حد تجاوس کون کیو او د عدد سو کانو لا یتناهو نعمون کرن دیو با یو بل د دا بدینا فعلوه جدوب کو په خپل ل비스 ما كانوا يفعلون دیر بده اوس جد دی وی کوي ترا کثیر منهم ګور بته ډیر د دیوتا منهم د دیوتا يتولون الذين كفروا جدوبا دو ستکه دا غ خلق سره چیکا فران دي د اهلي ایمان په مقابله کې لبئ سما قدمت لهم انفسهم نو ډیر بدن جام ده د اغس چې مخکلي غلي دي د دیو د پارزه دیو نفسونو اغس شي ان سقط الله عليهم جلغ سر شو دي دی په دیو باندې او فل عذابهم خالدون او په عذاب بدهو هم شي ولو كانوا يؤمنون بالله او کچړت دیو ایمان را وړه په الله باندې او کو وما انزل الیه وقت جدی پیغمبر تا نازل پیشوی دی ماتخذوهم اولیاء نو دا کافران بے دوستان بے نوینی ولی واصل کی ایمان پر رکی نشتر زکر کافران دوستان کی ولیکن کسیرم منهم فاسقون لیکن اکسر د دیونا فاسقان دی لتجدن ناشد دن ناسی ضرور با تبیامو می دیر سخد قلقونا عداوتاً پا دشمنی که لیلزین دا پارده آغی کسانو آمنو چه مومنان دی الیهود آغا یهودیان دی دي والذین اشرا کودا مشرکان دیو پا دشمنی که دیر سخت دی وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمَّ وَدَّةً او څه به خامخ بیاومی نزدې د دیو نه په دوستۍ کې هغه کسانو ته چې را راوړل دي هغه خلک دی قالوا انا نسوارا چا ویمو نسوارایو د دیو په نسبت دا نسوارات لګنزيدي ذالک دا پدی واجب ان منہم قصیسینا چې په دیو کې علما دې پیسیس علما دې ورهبانان او راهبان یعنی عبادت گزار دی و انهم لا یستکبرون او دو عبادت گزار او علماء بیا بیاد تکبر نکی و ایزا سمعو دا اغا خلق دیو که چاویی په مخکینی کتاب با نمخصی پویگی انجیل با نمخص خبر دی او رست پا دی قرآن ایمان روڑی و ایزا سمعو ما انزل الى الرسول او کله دیو اوری اغس و اوری چې پیر نازل کړی شوې دي پیغمبر ته دا قرآن ترا اعینهم نتبغور د دې سترګو ته تفیذ من الجمع چې هغه دقیقې د اخ کونا لمبیږي به د اخ کونا میم ما لاغسن من الحق چه حق په جندل یقولون دی وای ربنا اعزمون غرب اامننا مونګي باند را وړې د پکتوبنا مع شاهیدین نو تو الک موسره د گواهانونه يرد امت د محمد صلی الله علیه وسلم سرا وای و مالنا الا نؤمن بالله ششوری په مونږ چې مونږ ایمان دراوړو په الله باندې او په هغه څه باندې چې رغله د و نسمع من سمسات خواہش لرو ایو دخلنا چی داخل کی مونږ زمونږ رب سره د قوم نیک صالحنا فاصابهم الله بما قالوا نو الله اجر ورکو دیو ته په سبب د دې دی چې دیو دا وینا کړو او اقرار کړو جنته چې به یې جبلان دي دا غنه نه ورو نه همیشبې دیو پغې کې او دا بدل د نیکانو ده والذین کفر او غرق چې کو پر کړې دی وقظ زبو دروغ جنې ګړلې دي دې آیات نظم غایته نه د قدی جهنم والا یا أي الذي آمنو امو منانو لا تتحرم مو طّبات معحل الله لكم م حرام اووي تاسو غ پاکسې زونه چا الله حال کړي د ستاسو دپاره ولا ت دو د حت تجاوز م کوي یعنی حالال الحرام او پاکس زون نپارز م کوي چې گوله حرام دي امدر شان دپاک زنو په استعمال کې مسراف مکوئ الله لا يحب المعتدين يقنن الله نه خوږې د حد نه تجاوز کوون کی وقولو خري مما رزقكم الله اغه څنګه درکړي تاسو ته الله حلالن الله ويرګي د الله نه چې به مؤمنون اغه لا چې پغه بنتاسو ایمان لا ياخذكم الله باللغو في ايمانكم نني ستاسو الله پغه قسمونه چاگه بیهوده قسمو نئی بیهوده قسمو نو بانی دا قسمو نو تشریم اخ که تیر شوی و یو هاگه قسم ده چاگه تا یمین غموس وی چی پا مازی کې پا آگه کارانو بانی او خوری چی دن نی کڑی او ای کڑی می دی او یا ای او ای نمی دی کڑی او پاگه بانی قسم و خوری دا یمین غموس ده دا دی حس کفارنش ده دا بنای کبیره ده د دې علاج سره بو سره توبه ده بلغه قسم چې يمين منعقد ورتواي چې ماری په الله قسم ادا کړو کوم یا بنکوم نو ښکوي چې کوم او بيو کې يا و چې نبه کوم به ویني کې يا و چې نبه کوم وي کې نو پد باندې کفاره ده او د دې باره کې نبی کریم صلی الله علیه و سلم فرمایي فتاسو جسو سو قسم خو ریوي وکړنه او پته و ته بیاولې کج دا قسم خو ما په غلطه خوړلې ده دا کار خو کول کار دي نو قسم د ماس کې کفاره دي ورکی او بل ده یمین لغوا اغه قسم چې هغه به ودغه نه خبره یې تکیه کلام ګرځیدلې ولکه یواخذکم لکن نستاس بما عقدتم الایمانه چې په ریب تاسو قسم کړې ده قسم فکفارتو انددی کفارا اتعام عشرت مساکین لسو مسکنانو تا روڑے ورکوولی من اوسط ما توت عیمون اہلیکم دا اوسط اغا خوراک نجتاسو اخفل اہلتا ورکووی او قسوتو هم یا دیو طول تا ورکول ورکوالجامع او تحریر رقبتین یا مرایزا دولی فما لم یجد نجتا چاش دا بیا نم اندل فسویام سلاسط ایام بیادی دری روجیو نسی ذالک کفارتو ایمانکم دا کفار دا قسمون استاسو دا ادا حلبتم کل جتاسو قسمون اخری وحفظو ایمانکم او دا قبل قسمون حفاظتو کئی کذالک یبین الله لکم آیاتیهی حفاظت مطلب داره چی اہو قسمون مخری چی کفارو تحاجت رانشی یا داره چی کله قسمون اخری بے مات کنو کفار ور کئی دای حفاظت دے او یا داره چی قسم اخری نو جا کم وقت پوری مخورد لی او سد گناہ کار دی نو بے پورا دایتن مزاق جوړ نشي کزا لکه يوبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون دا حکم د آخر نه حکم د شراب مبارکي د دې رمخي دړي احکام نور ترشوي دي یو حکم دا چې دا نشه شراب نشد د کجور نه جوړیږي غٹ او خرزه کم جوړیږي دیم حکم بیا راغلیو د تپوس په جواب کې جدا فیدی پکی دي خودلیک پیدی د دې د نقصان نه لګی دي نقصان ډیر غټ دی غټه ګوناه ده په کې او ظاهره خبره ده په هر شي کې چې کنده ناروادو سفیدی رزقي خلق کړي که سفیدی پکې نه وي وقتی یا نور د فخر کو بیا دا کارونه نه کول دریم حکم بیا را غلو چې تاسو مانځته بدن نه نزدیکږي منځته بدن نه نزدیکږي چې کلم شرافس کلیپ نشکي د دین نفس هم دا مسله په صحیح طریقه باندې حل نشوه یره دایو پورا حل نو د عبدالرحمن ابن عوف د دعوت قسم ګکړو چې تعالی رضی الله تعالی عنہ بیا سورت صحیح نو وی له داغه معنا بدل شوی و د دین نفس چداخ کوم را راولې کو چې مانځو ته بنرانيزدګي غي نو یو بل واقعي وشوي دا حضرت عتبان ابن مالک رضی الله تعالی او دے دعوت کړې ده او دې دعوت خلک راځي مشوي دي نو چې ډوډۍ خوډه شو نو شرب هم پکوسکلې شو او په دې دوران کې حضرت سعد ابن ابي وقاص د دې نشيب په حالت کې یو قصيده ویله او پاگه قصیده که ده انصار و بیان شوی و مزمت شوی و ند آغاز پخوانه چه کم دا سر وښتو او زخمي شو د دا, دا معاملې چې مخه تراغله نبی کریم صل الله عليه وسلم دعا وکړه اللهumma bayyil lana fil khamri bayanan shafia اله د شراب په باره کې راته پوره پوره بیان وکړه شافي بیان چې کافي شي الله د اخر نه حکم د سوره المائده راولېغو یا ايها الذين امنوا اے مومنان انما الخمر یقدا شراب والمیسر و جواری والانصاب وذرارونا دا درگاہونو چې څومره دي او غشی دا فالونو چې کوم د دې دواړو تر شریته رښويدا رچ سن فلتی من عمل الشیطان دا عمل د شیطان نه فجت نیبو د دې نزال او لعلکم تفلحون دې د پرج تاسو کامیاب شي نو که شراب جواری او دا انصاب دا درگاہونه او دربارونه او دا په غشوبانی فالونه معلومول دا مصنوعي فالګيري مپرې نه کوو دا نو بیا د شیخاويه وي دی حکم نفس نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې تشریع وکړل په یو حدیث کې حضرت انس ابن مالک رضی الله تعالی او فرمایي قال لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم فی الخمر عشرتن لس کسانبانې لاانهتو کو پهشراب په د حکم پهبارره کې عثر نهچړون کې محص او چې نچوړیچوړولو واللهشاربه او د سکوون ک حامله او دا باون کے اچون ک او چاته چوړی کږ و سقی او, او, او د شراب کوون وبائعها او داخر کے اگر دے یا دا خرسون کې اگر کدي وکیل دی, دا دی دا دا دا یا د دلال دی او هغه سوق چې دا اول مشتري له واکل سمنه ها اتم دديد پيسي خورن کې چاته پيسي ملاويږي والمشتري لها او د سټا د طاره چاغسته کیږي یعنی د سده پاره د سکه نو د پاره یا د تجارت د پاره د د وکالت باندې غستې کیږي او د وکالت نه بغير غستې کیږي والمشتره صلاح او د چا د پاره چې دا غستې کیږي د شراب ډېر ټول باندې لعنت کړي لري او فرمایي ابو هريره رضی الله تعالی عنه او بل حدیث راوي دي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل لا یزنی الزانی وهو یزنی حين یزنی وهو مؤمن ولا یشرب الخمر شاربها حین يشربها وهو مؤمن ولا يسرق السارق حین يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبتا يرفع الناس اليه فيها ابصارهم حین ينتهبها وهو مؤمن زناکار چه پا کم وقت زنافی ده مؤمن نی شراب چه پا کم وقت شرابی شراب ستی ده مؤمن نی غل چه پا کم وقت غلاقی ده وقتم ده مؤمن نده او, مار اچی او دا کا بار چې دا کا اچي دا او داخله کړه ته ګوري داسې دا کا د په سرکاري خزانوې چې دا کا چولي دا ټول خلک ورته ګوري خزانه ټوله واله هیڅ ورته نشویلې په دغه ټیم کې مده مومن نه او بیا د شرابو تشریم نبی کریم صلی الله علیه وسلم کړی دا فرمایي کل موسکلن خمرون او کل موسکرن حرام هر نشاور شه شراب دي او هر نشه حرام ده او بیا په کتاب دی کلو شراب ان اسکر فهو حرام اراغ شراب اراغ دسکلو شے چاگی خلق سوکے نشکو نو دا حرام دے او دا مفرمائل ما اسکر کسیرو ہو فقلیل ہو حرام چی دا کمشی دیر حصیت نشکڑے نو دا دی لگا حصم حرام دا او دا مفرمائل ما اسکر الفرق منہو فملع الکف منہو حرام چی یو لوی یو لوی مشک یو لوی لوخه اغت نشکړي نو د دې یو ورغوي وړل مو داوس کلم حرام دي دا ټول سلسله نبی کریم صلی الله علیه وسلم حرام کړی دي د دې ضررو ندي انسان ته ضرر دی انسان صحت ته ضرر دی د انسان عقل خرابوي د انسان اخلاق خرابوي د انسان صحت خرابوي خېټه غټي دایمي زکام لګي هم د غشن دشرابی عقلم په زینه یو د اخلاقم په زینه هر بدکارې ته دې تیار وې بشمار مزرات او ضررونه دي اب دغشان جواری د مخاصره المخاصره من القمار چې د ټول هم دغشان شنتاس ګوره د عقل څخه ځام د جدار بیر بیکارونه کار دی د ټول خلق یو زیباله ناشتي او یو بل ته ګوري نه په چاسته خرسکړي نه په چا ورې سا غستې دي او بده یو مال بل او د یو پا تاوان کې د بل خیر دی یو نقصان کې د بل خیر دی د یو په جوړا کې د بل خنده ده ولکن ربي خو دی او دا ولکن ربي دی بل لور کې دا یو تاوان لري بل په پیدا کې روان دی ام دغشن انصابو ازلام فجتنيبوه د دا د شطان دا عمل هم ف ددين نظان اوسااتيلهكم تپحون دی د پا جسو کامیاب دي انما يريدو الشطانو یقین شطان غواي أي ک بي نكم العداو تغر د ستاسو مننسک دشمني او بغز. په خمر او مېثري په شراب او په جواري کې ويڅدکم عن ذکر الله او تاسو بن کې د الله د ذکر نه علي صلاه او د منزه په هلنتم منتهون نو اي تاسو من کې دونکو يي صحابه کرام دي چې چغه والي وي انتهينا ربنا انتهينا ربنا اي رب ما نشو ما نشو او بیا حالت داو ډیر داسي مجلسونه شروع په دې وخت کې شراب سک کېږي یو پهې شراب شرابو د جام سااخ دی او د چاچ جاام د چاشونډو تهرسدلې دی حکم مراې شراب حرام شو شډو ته رېدلې جاوا پس غورزیدلې او د بدينې په کوو کې شراب دوې روانو دکه د باران او بچی روانې او ترډیر روزه پوره چکله با مدینه منوره کې باران او شو نو د شراب وغه سړان به بیرته اوچت شو داسي د دې لوخه تپوس تفوس ګج دالوخه مات کو کنه دا د دې پاج شخه د لوخي پرې خو شراب توی کې شراب الله حرام کړی دی داو دا نشه پرې خودل ډیر ګرانکاری موتہ خو نسور نشو پرې خودې ډیر ګران پیسې ګرنه دي چې سو دالانه یریږي نو دی خل شراب پرې او داسې پریخول چې د دې نه پس چې شراب او تخلن له ليز کړي بس خو چې حکم را شه شراب حرام شو نه بس من شو من شو من, من کې دلم دقهو د مدینه منوره مومنان دي یو څړتله شام ته ټول مالی لګولې په څومره پیسې و سره وټولې جمع کړي او شراب یې پیغستو را روانو چې خبر شو چا ورته شراب خو حرام شو ام هغه تک اوې کیوا زرا ورسید رسول الله صلی الله علیه و سلم خواته او دا خپل ټول افسیو ته وکړې دا الله پیغمبر چې څومره مالو سم نور راغست ټول مې راوړي او ما کې پراتی دي بس نو خو حرام کړل کنا چې څنګه دا وری ده چې سري ليكسيشن نشته دي فورا لړم او اغه کې د دیو خلی کولا وکړي او ما غزه کې ټول دوی کړل ټول او دې حرام کړل چافکی ویچ تو یوی سره او یوهود لو بیر فتح پک ورکو کنا حکم شنه تو حق بم نو بس دا توی کې دا ختم کې او دا ټول صحابه کرام مؤمنان چې سمرو تدې ټول نه منشو زکه دا الله حکم راغ او ابدل ابدا تر قیامت پورې الله شراب حرام کړل او دا حکم موکو چا چې په دنیا کې شراب اوسکل او توبه او نوښتلا ند قیامت کې به درته چرتم د جنت شرابو نس شي یعنی د به جنت ته لاړ نشي دي من دي واتوئو الله دې مونږ دین او الله واسع الرسول اطاعتوا قد الله او رسول وحذروا او من شي فانت وليتم ندې نه من شي قطاس واپس وي فعلموا نبوشي. انما على رسول البلاغ المبين یقینا زموږ پر رسول باندې احقار افکار را رسول دی لیس علی الذین آمنوا نشتری فاقصان و منی ایمان را وړه دی او نیک عملي کړه ده جناحون گنا سګریت ماصو ایمو فاقسکه دېدو سکلی دې مخکی مخکی سکلی یو خلق مړه شوی دی دا غوی بس حالتی ناغه ټول معاف کړل چې دا الله معاف کړي اذا مت تقو دا هغه خلق چې مخکی سکلی دی دا شرف کوم ربد شه او حرامو دې دې په سهاله دې خرکو تا چې سکلی دې فرمایې ک اوسې د حرام بچکو اذا متقوا فدي وزان بچکو د حرام نو ایمان راوړو نیک عملو کو سم متقوا بيزانو ساتلو دې حرام نو امنو ایمان راوړو سم متقوا دا تکرار دې بار بار ځاني بچکو واحسنوا او احسانې وک نیکي شروع کړه والله يحب المحسنين او يا الذين آمنوا الله محسنین خو خیر په دې وس نشته دي یا ای ولذین اامنوا ای مومنان لا یبل وانکم الله خا را تاسو از مایتاس الله به شی په یوشی بانی هغه شی بسی دحکار سویل مینا سوی دحکارنه چې تاسو مخ ته به را د دالوغو آید کوم مېکوم چاغې تهستاسو نظیم برسیږي او ستاسو لاسونه به مترسسیږي ل ع الله او یاخوا و بالغب دا, دا, دا په دوران کې خبره د دا به امتحانی په تاسو د دپله چله جو دا کې غو کې دغه ېږي په غببانندې په منحته دا بعد د ذلك ک ر چا چې د دی نه پسم تجاوکووته د نهې نه پهپله و عذابون علیم يا ايها الذين امنوا ايموا منان لا تقتلوا الصيد موجه الافكار وانتم حرم قدس الحال قدس به حرام كي ومن قتله منكم او تش قتل قد الافكار منكم استاسنا متعمدا فقسبني فجزاء مثل ما قتل من النعم تش فقصدن عمدا اخاركم ندلتب بيسلك سوق د درې کسان مشران راجم شي او هغه په فیصله کوي چې دا بدله سمره د جزاء او بدله ده مثل ما قتل من النعمي دا وګوري دا سروچې کوم څه سشی او جل شوې احقار دا, دا سپشان دی نو د ټول کمزور ښایره د بيزه د ګډ دی خو کده غو برابر او کده اوخ برابر او د غو د اوخ او د بيزه او د ګډ په اړه کې به هغه سمشان راجم شي سخلک او اغوی با پیسلوو کی دا سزادا زوا یحکم به زوا عدل منکم پیسلوو ان دو کسان انصاف والا کسان منصفین هدین او دا قربانی بای بالغ الکعبت چه کعبتا برسول غوڑی التباز بحکیگی او کفارتون تعام مساکین یا کفارتا دا دوڑی ورکول مسکنانو تا دا دی پیسلوو هم دا دو منصفینو کی او عدل ذالک سیامن یا دا دی برابر روجیدی لیذوق وبال امره دې لپاره چې دې زخپل دې کار دې ګنا انجام او سکهې بد عاقبۃ عف الله عما سلف مخکې څه شو یغان لا موافق ری دي و من عاد سوکټ وافس دې ته پین انتقم الله منه الله به بدل واخ لیذنا والله عزیز ذنتقم وحل لكم صيد البحر حلال دستاسو د پارف کار د سمندر و تعام هو د دې مطاع متاع لکم دا سامان د د پاړه ولې سيارته د قافلې د پاړه هم وحرم عليكم او حرام كرا شو در په تاسو باندې خكار د وچه مازمتم حرمه ترسوجه تاسو په احرام کیي الله الذي اويريږي تاسو الله نه اغذات الیه تحشرون چې دغه الله تاسو جمع کیږي جعل الله الكعبه البيت الحرام غرذول د الله قابلره بيتي حرام ني قیاماً للناس د بیت الله قیاماً للناس د لپاره د قیام د خلکو او د اجتماعي ژوند د قیام ذریعہ ګرځولې ده او د الحرام او دا امياشت عزتمن د ګرځولې دي والهد یو دا د قربانې ساروی او القلائد او پټو والا ساروی ذالک لتعلمو تا زول د دې سوره دې د فار دجتا سو پوښي ان الله یقین الله پاک پوریږي پاکه سبن چې باس مانو نو کې د پس او الله په هر سبن علم والے دې يعلمو پوښي ان الله شدید العقابه چې یقین ان الله څخه غذاب والے پخلو دښمنانو لره وان الله غفور الرحیم او الله دې زیات بخون کو مهربان دې ما علی الرسول الا البلاغ نشترف پیغمبر باندې مگر رسول دې تاسو تولا هو يعلم والله فوهيكي پاغصة وارجتاسو خكارة كوي او پاغصة جتاسو پتووي قل ورتوهايا لا يستويل خبیس وطيب نده برابر حرام وحلال خبیس حرام مال خبر ده حرام کسمرم دیر ده نده ده لگ حلال برابر نده ده عطر یو معمولی ونقترا ده گندگه ده یولو دیرين زیادة قیمتی ده نو ندی برابر ولو اعجبك كثرۃ الخبیس اگر که خوشاله کی تا ډیرواله د پلیته او د حرام مال نو حرام مال لري که غرب کډیر زیات دی یو روپۍ د سرندۍ یو پیسې د سرندۍ یا لګر سرۍ او لکونه کروڑونه چې د حرام ودي داس تا سره د دې په کار چې تا سره در سره یې تا سره سر چا لګ مال دے قوت لا یا بوت دے چې بس د لوګ نه په بچکیږي دغه دی پوره دے خدا خ بسم الله مسا تداوی تبا و برباد کی فتق الله نو ایرگی دال لانه یاو ال الباب اذا اقل خواندذ لعلكم تفلحون يا ايها الذين آمنوا اي مؤمنان لا تسالوا عن اشياء تپوسونه مکه ولې ډېرو سيزونو دا د بي زهت تپوسونه نبي کریم صل الله عليه وسلم تبخل کراغلل او بي زهت تپوسونه به کول نو هغه وښکيه منکله رستم د بي زهت تیلو قال نه منکړل تپوسو شوراغه ويا رسول الله ما فلار سوق دي نو د جاهلیت په زمانه کې غرزناور او ژوندو پتلنې کې فلار سوق دي نو دا تپوسو و چې پلانې دي او وخد یو د بیا بسټلی نو خصام چاته دی اوس یو سره امتقا شاندراغه د حج پرزيتي جواوري ده چې حج پرسکړ شوې ده نو وي اېدا الله پیغمبرانو هر کال فرض ده رسول الله خاموش شو بیا وینو هر کال فرض ده بیا خاموش شو بیا وینو هر کال فرض ده نو فرمایل چې کزوس وې مچ آو هر کال فرض نو بیا وګړې شي کوم شچللم دغه سیمو بهم پرېخېله الله تبارک وتعالى احسان کړېله باځې زونم د سیمو بهم پرېخېري خدا سي نه جده الله نو څه هر شوې دي نه ده هر شوې واسقط عن اشیاء من غیر نسیان فلا تبحثوا عنه او سس زونو نه سکوت کړې ده ام دسي مطلق پرېخې دي نو حاج وکې نو یوز لحاج وکې بس کافي دي نو تاسو نن ډېر مکوئ او دا هم کې لوالنه مؤمنان منکړل ان تبدلکم تصوکم کچته تاسو را خبره ښکاره کی نو بیا بسش اخکار اکڑشی نو تاسو بخفا کی و ان تسئلو عنها و کتاسو تفوسو نکو ایدادی سزونو ببارکی حید یونزلو القرآن و کم وقت جا قرآن نازی لیگنو تبدلکم در تب اخکار اکڑشی اخکار اکڑشی تاسو تا عفا اللہو عنها دریت پیر شو اسوارنو اللہ معافی وکڑل بیا مواپس کیگی و اللہو غفور حلیم قد سألها قومن یقیناً تا پوز کرن دا دقا یو قوم من قبلكم ستاسون امخی سم اصبحوا بها بیا اوگر زید الفاغیبان کافرین انکاریان ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبت ولا وسیلت ولا حام دار دیو بلا طریقہ و بحیرہ بحیرہ بے اغسط ویلا کلچ با یووخی لس بچی راوڑل اواخرانے بچے بے نرو نو وخه بلدې یو غوډه کټکو او دا به خاص کړه د خپلو بوتانو د پاراجی ته بسوک سر نه وای چې کم زیات سر کوي او سکهینو ګرځي او نه به سوک څورلیک دبرې سکار اخلي بلې ته به صایبه ویلا صایبه دا وچی دولس مادي به اوس یې کولی وخه دولس مادي یعنی نر به نو نو دغه شان دبم عم تخفل بوتان پهن باندې وقفه لري اسوک بر سفر نرغه نو یو او خبم دسی پرېخو ده بل څه به وسیله ویله وسیله به اګه چیرې ته ورجداري به پنځه بچو شو او یا د بچی به پیدا شو یو نر نرب پیدا شو نو چې نرب پیدا شو دا به د بوتانو پهن باندې زب حقو چې خزه به پیدا شو دا به پرېخو ده او چې کله بندر او خزه دواړه پیدا شو په یو ځای نو دا نرب وقف کو د بوتانو په نوم بلې ويم ده ښه نه ته به وسیله ویله ام ده شان بل حمو او دا حم هغه بوډا وخبو چې داغه نو سبب د بار قابل شو داغه د دا بچی بچې نو دا بوډا وخو په ام ده سپرې خدو دا اوس د بوتانو په نوم شو الله فرمای دا بحیرا صائبا وسیلو حام دا چا مقرر کړی دی دا جو په خپل مقرر کړی دي ما جعل الله ندي ګرځولې الله پاک نه به يرونه صاحبونه وسيلهونه هم ولیکن الذين كفروا لیکن غلګ چې کو پرې کړی دي يطرون على الله الكذب تړي په الله باندې دروغ واكثرهم لا يعقل نو اکثر د دې ناقل نه لري او کل چې دوی ته وي د شراشه الا ما انزل الله وغسج له ګريدي الله پاک والى الرسول او رسول تراشه قانون دی وای حسبنا ما وجدنا عليه ابائنا بس من لپاره کافی دی چې موږ خپل پلان بیا مونږ تدې اول او کان اباهو مگر کو پلان نه پوجل فیص شونه نه هدایت والو یا ایه الذین امنو ای مومنان علیکم انفسکم پتاس لازم د حفاظت د خپلو ځان نو فکر د خپلو زاننو لا يضركم من ضل زرر بن رسول تاس تا غسو چ ګمراه شيږي اذا ته دیتم کله چ تاسو په هدايت يې خو دې زکه سوچ و نه کوي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې دا خیال و نه کوي چې بس خلک چې سکی نو هغه بکي چې علیکم انفسکم فرمایي خلک نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي خلک چې بدکار ولا او هغه د لاس وننې او منه نه کو نو قربته چې الله په دې عذاب نازل کړي خدلته من لا يذركم من ذل اذا اهتديتم زرر در نکي تاسو تاسو چې گمراهي کله چې تاسو په هدايتي او په هدایت بدا امت او د دې امت هر پرد الی چې د امر بالمعروف و نحن او نهي المنکر او د دعوت الى الخير ځمداري خپل پورا کړي نو کدا ذمہ دار څوک نه پوره کوي مطلب دچ په ہدایت نه نقصان به ترسي نو اصل کاردار چې خپل ځمدایي به پوره کوي نو داغه نفس دا خوشخبری دی بیا چې تا ته به نقصان و نه رسی zarar ته و نه رسی امر بالمعروف او د دا دعوت اله خیر دواړه ذمہ داري چې سرتوره سي نو الله به په هدايتي الاله مرجعکم خاصا خاص ته واپس کې دل ستاسو لري جميعن د ټولو پيُنذئکم بما كنتم تعملون نو خبر بک تاسو په راست باندې چې تاسو کول د دې را روان آیتونو خلاصو اوریدل چې کوم قانون د تر روان د د گواهی څارکه بدل یو مومن دی صحابي دی د تلے پس سفر د دو کسانو سره چې یو تمیمی داری دے و یو عدی دے عدی بن بددہ دیو دوانو سرا تلے دے لرے شام طرف تا پس سفر بانتی جارتی سفر دے و سامانی اوڑے دے پلا رکی بودیل بیمار شو او چی سنگ بیمار شون د بیماری چی کل زیادر شون بودیل ته پته لگی دے د که دے شیزر دی بیماری نه جوړ نا شما نو د خپل سامان یو لسٹ جوڑ کو او دای دا پر سامان کې دن نور کی خود دی ملګرو ته ونه دا دوه ملګری د سرا دیانو د ملګرو ته ونه مالستی دی ده خو ورته صرف دومرو وی چې که زما مرشمنو زما د سامان دوم د قصې بن زمون کوړه ورسوي نم ده څلک سو وخت پس دی وفات شو او دا داخلك د سامان یکلاوکو او په دې یو جامو او د سرو زرو نقش نگار په لوشورې قیمتي و د جاوید دینه دی پټکو او د اړول مکه کې پيوزې کې خرص کو او دا سامانې راوړل او د کور ولته والکو د کور ولچې د سامان کولو کو نه لیسټ پکې نو د لیسټ مطابق یا ټول سامان چې کو نو جام پکې نو نو دا وایو رسول الله صلی الله علیه و سلم او دا دا وایي نو مخ کې د کسانو ته ورغلل تفصيض وکوي څنګه بدل چکلدا مړ کېدند د دینه مخې د ترو نفس اچانک بیمار شو فورن کنا س تجارت کړو وغستل خرڅولې کړو ناغو وی نه نا بس فورن بیمار شو سامان یې در سره لا کول او کړم دې نه د به وې چا چې هغه ستو یا خرڅکړي خو یې نه و نن هیڅ شی نه و نو خدای نو وی بیا زموږ جام راکې دا وې او کړل چې دا وې نو د دا خو طریقه داره چې البینۃ للمدعی والیمین علی من انکر مدعی و گواهان پیش کئ او که مدعی گواهان پیش شو نو مدعلیب قسم خوري او که قسم و نه خورم مدعی کامیاب دی بیا لړ خلاص شو د دې سره د دې مدعیار سره د گواهان نو ته داوه کوله د جام اغه وینه مون ته په درشته چرته نه بو پکې دا وکاسې دا شوې دا غوی قسم مخول دې دواړو او انکار کوو نو قسم چې قسم مخول خبره ختم خبر نشوي سمو د فاس جام په مکه کې ښکارا شو نو تاسو د وګدا جام د چا نه غسته ویدا کوم د دې دوه کسان هغهسته ده د دو کسان چې کوم تمیمې داري ده او عدی بن بدداوی وی دوه راوړو دی نو ما غسته لري کیس الټه شو نو دی اوس خبره جدا شو و چې دا دو کیس څنګه پیدا شو نو هغه داوا وکړه د دوه سرایان د چملګریو دیو داوا وکړه چددا خو هغه موږ هغه ستو نو داغه بیا مخلس کړی دی دوی وچنه نه دی هغه ستېتی نو وسه مدری هغه د چې موږ هغه ستېره او دیو مدعلی دی نو مدئی بسې ګواهان را ولی نو دا مدئی سره ګواهان نو نو تراښه باندې دا, دا, دا, چی دا, دا ورسا و چې موږ هغه ستې دا ورساو تاسو تاسو قسم مخري ناغوی چې کوم دزدي خلکو ورسه جج حقوالې شو او غیرغه لو قسم یوخو چې د دیو د مخکینه گواہی چودا د دروغ و زمون گواہی د دیو نه ډیره حق ده او مونږ د دې چې دا جرم دی وکړې ده قسم واپس شو ده جام په مد دیو نه وصول کړې شو الله تبارک وتعالى دا, دا یو قانون راولې چکه چرته پته ولګیدله پیسې نه پسوم چې گواہی غلطه شوې ده دروغ ویلې شوې دي خبره حق نه نو کیس واپس ولټکې دی شي ترmai د وه الذي آمنو امو منانو شهدهوب کوم ګوا ستاسو په مننس کې نګواه والله ا د حضره أحد کوم الموتو یو تاسو تم مګ خ ووسیتې د یت په وختکې استناانې دوه کسان زوا عدل من کوم چې دوین سااف وال ستاسوونه نه مسلمانانونه او آخرانې یا دو کسان نور من غیر کوم د علاوه مسلمانان نوو بروکم ګوا کې دی شي ان انتم ضربتم په نارې ک تاسو سفرم کړي په زمک کې په الموت نو تاته د مرگ مسیبت رسېدللی نو سبب کې تسونه وما دا دوړه ګواان به کېوي م بعد د سوالاتې دا دو کسان در د معځنه پهی قسیمانېله دوبه قسممون وری پهله دا تپتون دا قسمونه بهلهور کوکهستاته شکو لا نشتري بهی. ثم ان جن ناخود قد ناخذ پر ولو كان دا قربا اگر کدا پچا چی گواہی کی گی دا خپلوی والی ولا نکت مشهادت الله ونب تو مون گواہی ده الله ان ازلم من الاسمین یقینا مون غیوپ د وخت کی د ګناګارونه بین عسرا نو کچړ تا پتا ولګی دا علی انه مستحق اسما جدید وونو ارتکاب د ګنا کړي د تا دا چی گواہی کړي و اخران نو دو کسان نور یقومان مقابههما د دیو په زیبه ادریږي مین الزینه داغی کسانو دا استحق علیهم الاولیان د چاچی د اغه مزدی اولیان استحق علیهم چې داوی حق ول شو دی الاولیان مزدی نو س... چا چې حق ول شو خمر دی خو هغه ته چې کوم مزدی خلق دی هغه ويقسمان بالله ما بقي دا قسم نوخرف الله لشهادتنا جزمن گواهی احق من شهادتھما لديود گواهی ندیرا حقا و ما اعتدينا وموزياتنا دکره ان اذا من الظالمين يقنا من بفت غوخله الظالمن ريکم ذلك دا حکم چدا قسم بو واپس کیگی اد ندیر نزیده ایتو د دور اصلو کی په گواہی په ټیک او یا خاف یادیود دینه او یریږي ان ترد ايمان تشقزمو د واپس شي بعد ايمانهم رست د یود قزمونو نا واتقوا لا ويرجد الله نا واسمعوا وري او الله هدايت نکي قوم فاسفتا يوم يجمع الله الرسل باغه رست راجبو بک الله پیغمبران نو بو وای ماذا او جبتم تاسو ته جواب درکړی شو یود بو وای نو تاسو علم نشته دې انك انت علام الغيوب اذ قال الله اغه وښوب ويا عيسى السلامت يا عيسى ابن مريم اي عيسى زوی د مريم بیا کزمه نعمت په تاباله او استاد په موربنه کله چې ماتم محکم کړو ایستا ساید میکړو په روح القدس باندې جبريل په ذريعه تکلم الناس خبري به کولې د خلکو سره په مهد وکهله په زنګو کې او په بوډاوالي کې اغه وغه چې خوده لوماته کتاب او حکمت او توراته او انجیل هغه وخت کتاب پیدا کول د خټې نه که هاي اتی په شان د شکل د بارغز ما په حکم باندې نطابو پوکه او تابه زمان او پاریګ نه بشو مارغه به اذن ی زما په حکم وتبرئ الک مها والابرص اوطابو جوړول مرزا دیडून دا برگی مرض ول زما په حکم هغه وخت را وستل به تامڑی زما په حکم هغه وخت بنکل مستانه بن اسرائيل هغه وخت یزجتوم کلجت ورغلی بالبينات فمعجزات فقال الذين كفروا ویلی وغه کسانو چې کافراندې وینې ده مگر جادو دی خاره ویزو حیث الى الحواریین او اغا وقت ما وحي كره وحواريينو تا چه تاس ايمان را ولي فما بلوز ما فرسول باني قالو ولي وغوي آمانا مونج ايمان را ولي را وشهدو تا گواشا چه مونج مسلمانانو اذا قال الحواريون ياتكا اغا وقت ولي وحواريينو يا عيسى بن مريم اے عيسى د مريم هل يستطوع ربكا يستارب دا طاقت لري انه مونج دا دعا كولشو ان ينزل علينا چه نازل كفا مونج باني مائدتم من السماء يا أخوان شد أسمان دا طرفنا قال نويلو ترسال السلام اتقو الله وي لغير اللانا إن كنتم مؤمنين كتاس مؤمناني قال نويلو نريد أن نأكل منها من غارج دا دي ديخوان جينا أخر و تتمئن قلوبنا أو زمون لنا في متمئنش و نعلم و من تفتو لغي أن قد صدقتنا جتام ترشتيا وي لدي و عليها من الشاهدين و من پا دباني گواهان شنو عسال السلام وي اللهم ربنا ايه زمون غربا انزل علينا مائدة من السماء ران نازل كفمون بان اخوان شد اسمان دا طرفنا كشي زمون دا پار عيدا خوشالي دا اولنو دا پار اول وآخرنا دا رستنو واخر پارهم وآية من كودايا نخشستار طرفا وارزقنا وان تخير الرازقين او تراك من ترزق و تخرزق ورکونك قال نوه لالله فاك اني منزلو هزدا نازلوم تااس باې ف یک پور بهدو من کوم نو چا چې کو د دی پس ستاسو ن پهینې او حظبه زبددو ته حذااب ووررکم عذابان داسې حزاد له او حذبه هو أحد من العالم من چې ه اوکس به د عالم نهنی نو دووب بیا ددين نه کو چې خیر د نهدي راي او داخواان چر نه راغلی او کسیټولې غلتي دي قال الله یا عص نهمه او یا ستاسو او چویلو ایس الله پاک ای سبن مریم آیتا خلکو ته ویلو چې ما ونسي او زما مور ونسي الای نه ځ خدایان ته الله نه سیوان او عیسی علی السلام بوو سبحانك پاک ته ما یکون لی انقول ندیم دغه د لامی کې څټ مرکز د مونږ د دکان پتا یاد کړئ پاک سيبر اسلامي کې څټ مرکز د اقصا خانې نشا تا کباړی بازار اشاور شهر د محمد دکان موبایل نمبر دې 032190948 پاک سيبر د لامی کې مرکز د اقصا خانې نشا تا کباړی بازار اشاور شهر